Te már mi van, mert nekem szorakodtam. Nem is menjek én, itt bevisz a Még nem? Pakertő kérdekes vagy? Én nem tudom, hogy megparancsolt most is málom is. Tintszem. Én nem igazka is víned El és tiltás a fáján majd hát ez a sok falé tudom ki a falu. Hát De mit kéti el vele. Hát ezit nem paré. De ezek a testek nyilván a nem itt minden az Szóval most is. Én nem a jeles, hogy a Nem, vagy nem csináljunk semmást, hogy a tumáddal. Érted gondoltam a datumról. Hallod, Hát nem, volt már, állj neked, hogy most már így utal milyen be, baj, a úr, túl, ahogy nagy bírsz idej be te mi bajt van? Néhelyek tovább vagy meg még még miért Van baj egy van meg, belém a szízen megjél Ibeg nem a szétbe hamarabb jutná? A marabdusználat sokkal marabdus. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem,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 Adom innen, szétrohászott, a csupán kaphatok. Mi folyik itt azon az esedékenyen? Nem tudom, miért nem folyik levász. Majd meg lesz, hisz majd meg Azt mondta, a falu. El kérdődött, és aztán nézte őket. Jó! megint. meg, kérek. Kérek, kérek, kérek, kérek, kérek, nem tudok senkinek bajad de van, isten, a... tannak, a... Igen, senki, semmi. Bajad van? Nem tudod semmi. Bajad van? Nem semmi. bajad van? Én nem súlyek én, én nem maribálok. Vagy mellettem, de barfa. -ha. Hallok minden. Amit halkan mondanád, akkor mi bajná. Nem bajad van. Én elménytány van. Nem megszám. A azt múlta. Seszed a ruhámat. Úrgy, én vasom. Egyen Oh, yeah xdai, kind of a szülői anyway> szülők, uh, really a szülők, a a tudom, a a a a a a nem De nem most hovan lefél, hogy lesz a koförésszel. Valamikor, Most így milyen kemára te dánk? Most igazol, Hát, nem hát nem súhatom, hogy itt a ki a parikosság? Bajd Most Itt a tizan kis mi az hogy nem, valami Nem te mondod, hogy van? Hát nem sem ki sem hogy Dehogy ha én kibí a piszkod a ruhában is. Hát, Nem lesz Nem Mindenkire, hogyha azt látják, hogy félről táncolják, hát azt hisz, hogy is nem a hát, de, hogy is nagyon, oldított. nem tudsz ezt a szemelállt? Hát nem, hogy is a szemelállt. Mert a szemelállt is fordított. Nem olvastam. A fejemben van a gond, mert az nem o... a gond. Nem olvastam. Nem, nem olvastam. Hát mit csinálsz? Hát hogy hát, alka, nem tudsz beszélni. Nem olvastam. Tudod, mi az a hang, hogy Ez Nem normál hang. Ez a normális hangom. Nem olvastam. Most a egyben hangosabb, de azt Baj van. Mi a csodai, Ki meg. egy van. Kérem ne hagyja hogy itt aliben, de vagy Ez a nem nagy már is. Nézd a példát. Ha jobb magadnak! nem normális de hülye. Hülye. Hülye vagy. vagy. Ja, mondom, hogy minden. Én nem fogom mellett szépen. Szépen, Akkor mi onnan a huminé ki a kizánsz. jó, van, hát, kiszedem, kiszedem ha hát, hát, hát, hát, hát, a szégyen. aztán ki a aztán, nem fogok itt. Hát. Én Én nem fogok itt. Én nem Vi kom under många parities. Vårt skada är. Allt det här är så mycket av. Det var min ännu för mängder fel var. När det steg jag ska gå hårt åt Mert melleted áll, áll a rossz a És ez maga kise jön, nem? be is megyek. Én nem oldottam, hogy valami gondod van. Hát neked a fed vannak a komoly gondok.